Lärjungarna förargar sig över Jesu ord. Kapitel 6, verserna 60 och till och med 71. 60. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det... Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? 61. Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord... Sa det till dem, får det här er att vackla? 62. Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut? 63. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. 64. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. 65 Och han fortsatte: Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern. 66 Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. 67 Jesus sade till de 12 inte vill väl ny också gå i väg 68 Simon Petrus svarade Herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord 69 Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige 70 Jesus sade Har jag inte själv valt ut er 12 och ändå är en av er en djävul 70 han menade judas Simon Iskariots son ty denne skulle förråda honom och han var en av de 12